9. fejezet Egy héttel később Olivia ismét hajnalban ébredt, odaült a szobája ablakához, és átölelte felhúzott térdét. Egy héttelt el, mondta magában. Elhinni is nehéz. A napok egyre mozgalmasabbak voltak, és Natali könyve nehezen öltött formát. Aggódik emiatt Natali, cseppet sem hogyan írhatnál meg a könyvemet anélkül, hogy ismerni Azkonszetet? Kérdezte az asszony, és egyik javaslat a másikat követte, melyeknek köszönhetően Olivia egyetöbbet volt távol a tetőtérbeli irodától és a könyvön végezhető munkától. Olivia tarthatott volna attól, hogy Simonnak igaza volt, és Natali nem a könyv miatt hívta őt Azkonszetbe, ha Simon valaha is feltűnt volna hogy színét sem lehetett látni sem a szőlőskedbe vezetősét a során, sem a vitorlás klubban tartott ismerkedési ebéden. A teherautóját sem látták, amikor bekocsikáztak a városba. Amikor pedig egy délután moziba mentek Natalival és Karlal, simon vagy nem is hívták, vagy ő maga utasította vissza a meghívást. Szombaton mentek moziba. Natalinak és Karlnak éppen olyan kedve volt hozzá, meg utána egy régi régimódi autós gyors büfében elköltött vacsorához, mint Oliviának és tesznek. Hogyan tehette volna meg Olivia, hogy ne álmodozzon? Natalinak természetesen titkos okai voltak arra, hogy Oliviát konszedbe hívta, csak hogy ezek közé azt tartozott, hogy egy rég elveszettnek hitrokont a szőlőskertbe invitáljon. Legalábbis ezt tartalmazta az álom. Mert tagadhatatlan, hogy egyetlen fiatal családtag sem mutatkozik a környéken. Olivia tudomása szerint Natali egyik unokája sem telefonált. És nem jelentkezett egyetlen unoka testvér, unoka húg vagy unoka öcs sem. Karlnak Simonon kívül nem volt más rokona. Simon felesége és kislánya pedig meghalt. Az álmodozásra szánt időkissé lecsökkent vasárnap azáltal, hogy oliviát és teszt magukkal hívták a vasárnapi istentiszteletre a kedves fehértornyos kis templomba, mely a város közepén állt. Úgy tűnt, általában több autót megtöltő csoport ment oda együtt a szőlőskertből minden vasárnap. Oliviát és Test, mint a szélesebb értelemben vett családtagjait invitálták, hogy tartsanak velük. Tess ugyancsak meglepődött. – Nem is járunk templomba? – súgta a kislány megbotránkozva Oliviának, amikor reggeli után a szobájukba mentek átöltözni. – De járunk – felelte Olivia. – Csak nem gyakran. Még nem találtunk kedvünkre való templomot. – De mit kell majd nekem ott csinálnom? – Figyelsz, énekelsz, imádkozol. – És mit vegyek fel? – A nyári ruhádat. Lesz könyörgő pillantást vetett az anyjára. Majdnem mindig rosszul érzem magam, amikor új ruhát veszek fel. Amikor a vitorlás klubban voltunk, és megismerkedtem a gyerekekkel, akikkel egy csoportban leszek, rajtuk nem volt fehér és szandál. Levágott farmer volt rajtuk, meg tornacipő. Olyan strébernek éreztem magam. Helyes, most levágott farmer van rajtad. Azt trikóval. Olivia észrevette, hogy tesz mindig azok közül választott ki egyet. De most templomba megyünk, hallottad, mit mondott Natali. Az ember rendesen felöltözik, ha templomba megy. Olivia is az új nyári ruháját vette fel. Gondosan kisminkelte az alcát, és hosszasan félsőködött. Natali mellett nem jelenhet meg akárhogyan, s mindenképpen az asszonyhoz illő titkárnőnek akart mutatkozni. Vagy unoka testvérnek, vagy unoka húgnak. Simon nem csatlakozott az aszkonszeti csoporthoz, és a templomban sem tűnt fel, Olivia minden esetre megfelelően volt öltözve. Ezért külön kis imát mondott el magában, és külön kis imát a napfényért, és még egy imát teszért. Ez utóbbi hatását, illetően Oliviának kételjei voltak az Aszkónszedben töltött első napokra visszagondolva. Tesz ideges volt a vitorlázás miatt, és rettegett a külön óráktól. Persze voltak pozitív fejlemények is. Először is négy jó barátra lelt a ház macskáiban. Úgy várták, hogy tesz reggelenként lejöjjön, vagy az udvarról visszaérjen, vagy oliviát keresve felbukkanjon a padlás szobában, mint a gyerekek a játszótéren. Szobáról szobára követték, Ugrándoztak, hogy magukra vonják a figyelmét. Andri kicsit visszafogottabban, mint a merészebb Maxwell és Bernád s a padlászobában trónuló Ahmed. Tesz órákat töltött mindegyik állattal, kényeztette őket, a hátukat kefélgette, a rajzfizetében vázlatokat készített róluk. A macskák ugyan nem pótolják a gyerekbarátokat, de játszótásnak megfelelnek. A másik pozitív fejlemény a tenisz volt. Kiderült, hogy Karles lesz az oktató, és Olivia el sem tudott volna jobbat képzelni Tess számára. A férfi türelmes volt, és kedves. Mivel a kislány már megismerte, nem félt tőle, ahogyan egy ismeretlen tanártól félt volna. Ráadásul remekül teniszezett. Nem volt más választásom ezen a helyen, jegyezte meg Carl tréfáson, amikor Olivia megdicsérte. Alexander imádott teniszezni. Nem egyszer a szőlők közül is előhúzott, ha nem volt más partnere. Aztán Simon is meg akart tanulni, meg itt van egyben a teniszpálya is. Ő jobban teniszezett, mint én? kérdezte hátrahajtva a fejét, és Aszkónszeti sapkájának ellenzője alól a szemüvegén át felnézett karra. Kerek két órát vett már, és többnyire nem találta el a labdákat, melyeket Kar hajított a teniszütője felé. Kár úgy tett, mintha elgondolkodna. Nem, jelentette ki végül. Te vagy a jobb. Simon mindig is fontosabbnak tartotta a sebességet és az erős ütéseket, pedig még azt sem tudta, hogyan találja el a labdát. Igazi fiú volt. Ide fordult, oda fordult, és majdnem mindig mellé ütött. Én is mellé ütöttem. A végén már nem olyan sokszor, mint kezdetben. Egyre jobb vagy. Figyeled a labdát, ahogy mondtam. Lassan megtanulod felmérni a távolságot a kezed és a teniszütő közepe között. És Számon ezt nem tudta? Hát, eltartott egy ideig, mire megtanulta. Karl közelebb hajót teszhez. De nem mond meg neki, hogy tőlem tudod. Mindent összevetve tehát Tesz új életében a pozitív oldalra lehetett sorolni a macskákat, az aszkonszeti trikókat és kart. A negatív oldalon volt a magánóra. Tess nem akarta. Nem akart semmit, ami a gyenge pontjára emlékeztette. Annak örült volna a legjobban, ha egész nyáron egyetlen könyvet sem kellene kinyitnia, Olivia azonban ellenezte ezt hiszen elsősorban azért jöttek ide, hogy megengedhessék maguknak a napi magánórákat. Olivia tudta, hogy minden egyes óra előtt veszekedés lesz, de megfogadta, hogy nem enged. Elhatározásában maga a magántanár erősítette meg. Sandy Anderson a speciális programvezetője volt Brémontban, abban a Providenci egésznapos iskolában, melyet Olivia kinézett tesznek. Ez nagy pozitívum, már ami Olivia elképzelését illeti. Tesz, azonnal bekerülhet, amennyiben Oliviának sikerül a közelben állást találnia őszig, ám ez csak az első pozitívum volt. Sandy Natali egyik legrégibb barátjának a lánya volt. Tíz percre lakott Askonszettől. A szabad szellem egyfajta jeleként kibontva hordta hosszú ősz haját, melyet középen elválasztott kézzel horgolt felső viselt farmernadrággal, melyet élénkszínű hímzés díszített. Megjelenése alapján egyáltalán nem tűnt a tanulási nehézségek ama szakértőjének, akit Olivia elképzelt, ennek ellenére szakértő volt. Ráadásul lelkiismeretesnek látszott, legalábbis erre utalt az a tény, hogy az első találkozás előtt órákat töltött tesz adatlapjainak tanulmányozásával. Az első találkozás a teraszon zajlott, a vászontető alatti asztal mellett. Olivia mindenképpen jelen akart lenni, de Szendé is erre kérte. Ez volt az első különbség a korábbi magántanárokhoz képest, a második a beszélgetés ötödik percetáján következett. Azt hiszem, mondta Sandy teszhez fordulva, hogy új módszerhez fogok folyamodni. Sikeresen alkalmaztam más diákokkal is, akiknek hozzá hasonlóan vizuális felismerési problémái voltak. Diszlexiás vagyok, javította Ki tesz. Igen, de a diszlexiának különböző fajtái vannak. Egyes esetekben a hallás fejlesztésére is szükség van. Nálad vizuális problémákról van szó. Nem úgy látod a betűket és a szavakat, ahogy kellene. Ám, ha nem a helyes módon látod őket, akkor nem tudod elolvasni, leírni, vagy megérteni őket. Nemrég ellenőrizték a szemüvegemet. Jól látok? Hogyan már, tesz? korholta a kislány magában Olivia. Tudod, hogyan érti? Szendi türelmesen folytatta. Fizikai értelemben igen. A szemed látja, mi van a papíron, de nem úgy értelmezi, hogy az agyat felfoghassa. Ezt fogjuk rendbetenni. tenni. Hogyan? Olyan eszközökkel, melyek segítenek a helyes látásban. Eszközökkel? Mint amilyen a csavar meg a szög? Vagy egy különleges szemüveg? Kérdezte Tesz kissé unottan. Olivia nyelvébe harapott, nehogy megszidja a lányát. Szendi továbbra sem veszítette el a türelmét. Ezek az új eszközök azt jelentik, hogy másképpen nézel a szavakra? Másképpen olvasod a könyveket? Másképpen készülsz a tesztekre? Másképpen oldod meg a teszteket? Ezt nem lehet egy nyáron megtanulni, de nagyot léphetünk előre. Szendi Oliviához fordult, és azt mondta: Léteznek tanulási stratégiák a teszhez hasonló gyerekek számára? Tanították neki az sq 3 mert? Olivia pislogott, és a fejét rázta és vizuális térképezést? Nem, felelte Olivia. A tanárai többnyire az órai anyagot ismételték át vele. Nem sok sikerrel, tette tesz. Sandy mosolyogva fordult vissza a kislányhoz. Talán épp ezért elébe kell mennünk a dolgoknak, nem pedig utólag helyesbíteni őket. Arra kell téged felkészítenünk, hogy sikerrel megvírkózza a feladatokkal, hogy ne azután hozd be a lemaradást, miután kudarcot vallottál. Tess erre nem tudott mit válaszolni. Az egyik dolgunk tehát az lesz, hogy előre elolvassuk azokat a könyveket, amelyekkel majd ősszel fogsz találkozni. Előre elolvassuk? kérdezte tesz döbbenten. Most elolvasom őket, aztán ősszel újra? Nem hiszem, hogy menni fog. Nagyon rosszul olvasok. Nem így lesz, ha megtanulod, hogyan olvas helyesen. De az is ezer évig tart, hogy egy könyvet egyszer elolvassak, tiltakozott tesz. Ez megváltozik, ha rájössz, hogyan olvassa magad módszere szerint. De honnan tudom, hogy mit fogok ősszel olvasni, ha még azt sem tudom, hogy melyik iskolába megyek? Olivia felvázolta a helyzetüket Szendinek. Neki erre is volt válasza. Megszerezzük az olvasmánylistákat azokból az iskolákból, ahová tesz járt, és a Cambridge hízből meg más magániskolákból is. Biztosan vannak átfedések. Azokkal a könyvekkel foglalkozunk, amelyek mindegyik listán szerepelnek. Az ezen a szinten megadott könyvek többsége alkalmas a vizuális készségek fejlesztésére. Kiválasztunk egy könyvet, és annak alapján elvégezzük a szófejlesztő munkát. Tesz felnyögött. A szófejlesztés pocsékul megy, nem tudok jól betűzni. Tényleg? kérdezte Szendi. Kinyitotta a táskáját és előhúzott egy könyvet. A mi iskolánkban ezt használjuk ötödikben. Nem tudok ötödikes feladatokat elvégezni. Még nem vagyok ötödikes. Szendi találomra kinyitotta, tesz elétolta a könyvet és rábökött egy sorra. Tudod mi ez a szó? Lomb, mondta tesz. Aha, láttad az elejét, az ót és találgattál. Ez a szó valóban óval kezdődik, de nem lomb. Na ugye, nekem ez nem megy. Szendi kedvesen tesz karjára tette a kezét. Újra kinyitotta a táskáját, és jegyzetfüzetet vett elő. Kinyitotta egy üres lapnál, fogott egy szeruzát, és nyomtatott betűkkel felírta tesz számára, hogy lovag. A könyvben ez a szó áll. Nézd meg mindkettőt. Egy formák? össze összehasonlította a két szót, bólintott. Lovag, mondta Szendi, és újra leírta. Ki is az a lovag? Katona, feleltetesz. Úgy van. Szendi a ceruza hegyével a betűkre mutatott. Nézd csak itt elő ezt a felfelé nyúló betűt, mintha kard vagy láncsa lenne. Most pedig vonalat húzok a betűk köré. És miközben a vonalat húzta, magyarázott. Felmegyek az elfölé, fölé, aztán le, végig az O, a V, az A és a G fölött. A Gnél lefelé megyek, és alul végig. A G után felfelé kanyarodom, aztán egyenes vonalban végig, az L-nél vissza, oda, ahonnan elindultam. Tessék, bekereteztem, nézd a formáját! Tesz, előre hajolt. Húzd végig rajta az ujjadat, mondta Szendi. Tesz az ujjával követte a betűket keretező vonalat. Érzed a formáját? kérdezte Szendi. Érzed elől azt a láncját, mintha a királynő testőre volna? tesz bólintott. Szendi letérte a lapot. Az egyik tanárod azt írta az értékelésében, hogy jól rajzolsz. Így van? tesz kisé kihúzta magát. Bólintott. Szendi egy üres lap mellé tette azt, amelyikre az előbb írt. Aztán odaadta Tesznek a ceruzát. Rajzolj egy lovagot! Lovagot? Bármilyen lovagot? Amilyet akarsz, csak katona legyen, ahogy mondtad. Míg Tesz rajzolt, Szendi hátadőlt a széken. A terasz fölött a szőlőskert felé pillantott. Mélyet lélegzett. Szemlátomást kitűnően érezte magát. Olivia éppen arra gondolt, hogy a korábbi tanárokból éppen ez az optimizmus hiányzott, amikor Tess letette a szeruzát. Szendi szeme elkerekedett a meglepetéstől. Hú, tényleg jó rajzolsz! Meglátod, jól fogunk mulatni! Most pedig írd a szót a kép alá! Tess felkapta a ceruzát, és átmásolta a szót Szendi lapjáról. És most keretezd be, ahogy én is tettem, mondta Szendi. Csak szépen, lassan. Tess körbe a betűket. A kritikus helyeken kicsit bizonytalankodott, Olivia nem is várta, hogy egy csapásra minden menni fog, de lényegében követte a betűk vonalát. Ekkor Sandy letépte ezt a lapot is a tömbről, és az elsővel együtt lefelé fordította. Most írd le a szót újra, mondta tesznek. A kislány úgy nézett rá, mint aki vitázni készül. Aztán mégis felkapta a ceruzát, és hibátlanul leírta a szót. – Na tessék, pompás! – lelkendezett Szendi. – Jutalmul azt kapod, hogy holnap a szőlőskert túlsó végében, az alatt a hatalmas fa alatt tartjuk az órát. – Egy egész órát? – kérdezte Tesz. – Az iskolában csak fél órát tartottunk. – Az igazat megvalva – mondta Szendi – naponta két órát szeretnék. – Kettőt! Tesz könyörgő szemmel nézett Oliviára a szemüvege fölött. – Nyári szünet van! – Rendben, legyen egy óra! – sóhajtott Szendi beletörődően. – Az nem lesz nagyon bolzalmas! – Tesz megkönnyebbülten felsóhajtott. Másnap reggel az ablakmélyedésben mélyedésben üldögélve Olivia elmosolyodott az első óra emlékét felidézve. Tesz beadta a derekát. Szendi nem csupán a tanulási nehézségekkel volt tisztában, a gyerekeket is jól ismerte. Olivia még soha nem volt ilyen derülátó azt illetően, hogy tesz jó kezekbe került. túl nem ellenfelek állnak szemben egymással. Szendi megértő. Olivia már is kevésbé érezte magányosnak magát. Hat érdére tette az állát. Az konzett maga a csoda. Oliviát az sem aggasztotta, hogy natali könyve hosszabb idő alatt készül el, majd elkészül. Odalent egy alak jelent meg a hajnali teraszon, és a kert felé tartott. Simon volt az. Mint minden reggel most is gőzölgött kezében a bögre kávé, ám bár Olivia inkább csak azt képzelte, semmint látta. A hajnali szürkületben jóformán csak a férfi overájának a körvonalait lehetett kivenni. Olivia szórakozottan nézte a férfi alakját, vékony lábát és csípőjét, s erős felsőtestét. A hűvös hajnal miatt nyilván több inget is felvett, amitől még szélesebbnek tűnt a válla. De Olivia tudta, milyen az a váll valójában, amikor kilátszik a levágott inguj alul. Emlékezett az erős izmokra. Mozdulatlanul ült, és a férfit nézte. Azután az első hajnal után többé nem ment ki reggelente. Nyilvánvaló, hogy nem jó hangot ütött meg a férfival. Semmi értelme nem volt neki támadni. Itt fönt ráadásul nem kell tartózkodónak mutatkoznia. Addig nézheti, ameddig akarja. Erre általában öt perce volt. Ennyi ideig szokott Simon a terasz végében áldogálni és szemügyre venni a birodalmát. Aztán elindul, a pajta felé tartva átvág a szőlőtőkék között, majd eltűnik. Számáról a megszokás kétség kívül nagy úl. A férfi az öt perc elteltével megmozdult és indulni készült. Ma reggel azonban mégsem indult el. Kisé oldalra hajtotta a fejét, mintha hallott volna valamit, majd állt és fülelt. Így oldalnézetben Olivia látta a férfi szemöldökére omló haját, az orra és az állavonalát. Ekkor Simon egészen megfordult és felnézett Oliviára. Nem hiszem, hogy látna engem, gondolta Olivia, de nem lehetett benne biztos. Visszatartotta a lélegzetét és mozdulatlanul ült felhúzott lábát átölelve, állát a térdére fektetve. A szíve azonban hevesen vert. Rajta kapott, gondolta és elfolytotta ideges nevetését. Nem hiszem, hogy látna, gondolta ismét, mégis határozottan úgy érezte, hogy a férfi őt nézi. Ezen tűnődött, amikor Simon visszafordult és elindult a szokásos útján.